Den grekiska sjukan att leva på lånade pengar ställer frågan på sin spets. Är det dags för de som förvaltar våra pengar att tänka om, tänka nytt? Ekonomi är kort lördag med Britta Lena Ekström. Två personer som har anledning att ställa sig den här frågan i gäster i dagens program. Det är Hans Pettersson, ansvarig för investeringsstrategier för banken SCBs privatkunder. Välkommen. Tack så mycket. Det är också Björn Davogård, fondförvaltare i egna bolaget Gustavia Fonder. Hans Pettersson, du skriver i en rapport som du gav ut i veckan att läget som har börjat se allt ljusare ut i ekonomin, tillväxten, tar lite fart igen. Företagen signalerade rätt mycket optimism i sina resultatrapporter. Men nu ser det här ut att komma av sig på grund av Greklandskrisen. Hur då? Ja, det är både ja och nej på den frågan egentligen. För att i grunden är vi en bra konjunkturåterhämtning som är ganska lång, långsam visserligen men håller på några år framåt antagen. Men samtidigt har det som har hänt runt Grekland har ju aktualiserat problemen med och effekterna av hög skuldsättning i olika regioner. Och hur det dämpar tillväxt och hur det skapar osäkerhet på valutamarknaden framförallt. Och den pusselbiten har nu kommit till och belyser ännu mer och placerar och tänker allt mer på det. Så det har kommit en riskfaktor som är viktigare egentligen. Som gör att, att man gör halt vid den här goda utvecklingen eller? Det gör man antagligen inte utan världen kommer att rulla på som den i princip är tänkt. Men man kommer att ha själv att vara försiktigare med placeringar i länder med hög skuldsättning och med risk för svaga valutor igen. Björn Davogård, vilken bedömning gör du av eh, ekonomin på både finansmarknaden och i produktionen, det vi det kallar reella ekonomin? Ja, det är klart att det förstår ju alla att om man har konsumerat för mycket tidigare och är tvungen att betala tillbakslån så kommer konsumtionen att minska en aning. Och det kommer ju att hända i alla de här skuldsatta länderna. Jag är inte så orolig för det, utan ungefär som han säger att det kan nog komma att påverka kanske bruttonationalprodukten med en procentenhet eller något liknande. Men det kommer att slå olika på olika sätt så att om man tittar på olika länder så är det kanske klokt att inte äga grekiska statsobligationer Men det kan mycket väl vara bra att äga grekiska exportföretag så småningom. Så att det, det finns inget liksom klart samband på det sättet. Utan aktier köper man ofta i perioder när det är dåliga tider. Christer Hilbom, Ekots ekonomikommentator, finns också i studion. Den senaste tidens kristecken inte minst i Europa- och inte minst kanske den senaste veckan. Hur påverkar det bilden av styrkor och svagheter i världsekonomin? Ja, det påverkar på det sättet att det på något vis drar isär förutsättningar för en återhämtning som är på väg. Så att när man nu uppmärksammar problem som funnits då med till exempel skuldkrisen i Grekland och andra länder så kommer ju allt fokus riktas på de här länderna. De uppfattas som svaga men då andra som då inte är skuldsatta. Sverige är ett bra exempel. Det finns andra också men har då tillväxtmarknaden också i Asien. De uppfattas som starkare förstås så att på det sättet drar det isär förutsättningar för återhämtning så att de här länderna som inte har problem, de kommer då att antagligen går mycket bättre under en period. Men är de och inte starka då? De är starka och det kommer därför att det finns förutsättningar för att de också ska gå bättre, ha bättre tillväxt, ha inga problem måste inte betala tillbaka gammal skuldsatt konsumtion och så. Så att det här är det man kommer att se nu framför sig. Mm. Ja, då är det inne på min nästa fråga egentligen. Hur, nämligen hur, att vi har olika kriser. Vi har Greklandskrisen som har smittat i Europa och så har vi fått en eurokris och då måste man väl om man arbetar på marknaden, då, då, då, då kan man inte se världen i, som en enda värld. Man måste skilja ut varje marknad för sig på ett, på ett mer tydligare sätt nu än tidigare. Vad säger Hans? Ja, det, det är viktigare och viktigare egentligen. Mm. Och det det är som är lätt hänt i sådana här perioder att man, man fastnar i de stora frågeställningarna på sätt de generella makrofrågeställningarna om skuldsättning och så vidare. Och som Christer säger så: delar av världen mår ganska bra delar av Asien i margin växer med 6-10% 8, 10 procent i BNP och så vidare. Så allt dras ju inte med. Men vissa krishärdar får vi och där får vi också svårt att få bra avkastning under den period. Mm. Så dualismen ökar liksom i tillväxttakten mm. okay. i världsekonomin. Om vi ska hålla kvar lite vid skuldproblematiken alltså. Hur kommer den i sig att påverka marknadens syn på risk framöver? Vad säger Björn? Nej jag tror egentligen inte att det kommer förändras särskilt mycket utan bra, jag jobbar ju då på aktiemarknaden och bra aktier i Grekland de kommer att öka i värde. Bra aktier, aktier i Storbritannien kommer att öka i världen och så vidare utan det är på något sätt en annan marknad för alltså en vanlig privatperson han går ju inte och väljer om han ska köpa en japansk statsobligation eller en, en... så att jag tror inte folk i allmänhet tänker så och däremot långsiktigt stora institutioner som placerar på 25 och 30 år de har säkert sådana här tankar när de gör placeringar AP-fonderna Men du sa tidigare här att äh, grekiskt exportföretag så gånger, kan vara en bra investering men är, är det inte avhänget i vilket land man ändå finns och agerar eller vilket land man exporterar till om det landet nu har väldiga skulder? Alltså jag tror att de länder som har störst guld är de som kommer få störst anledning att prioritera sin exportindustri. Så att det är inte där man kommer att skära i första hand utan det är folket i största allmänhet som får betala med lägre löner, sämre pensioner och på många andra sätt. Inte så mycket de exporterande bolagen, det är min uppfattning. Vad säger Hans? Ja, frågan är lite öppen på något sätt, för att det, det, det har ju blivit så under senaste halvåret att två företag i samma bransch kan värderas olika beroende på vilket land de är i. Ett, ett, ett, ett sunt företag i Tyskland och ett sunt företag i Portugal har olika värderingar idag. Mm. Och så på var det inte förut menar du? Ja, så var det inte förut på samma sätt. Och det, det, det delvis är delvis en, en ny dimension globalt så att säga, så att, jag tror man kommer att väga in en viss mått av land och, och valutarisk risk, hur man ser på olika placeringar runt om. I, olika, i företag? I företag också. Eh, tyvärr kan man väl säga. Men den dimensionen finns nog. Backar vi tillbaka sedan 20 år någonstans och ser på hur Schweiz alltid har värderats så har ju Schweiz haft något av en premie i valuta och aktiemarknad. Och den situationen kan vi nu få i andra exempel på runt om i marknaderna på olika sätt. Vilka då till exempel? Ja. Ja, kunde Sverige kan ligga, kan ligga rätt bra till för att få en liten premie faktiskt, det faktum För att Sverige har en bra ekonomi och bra valuta. Mm. Det är också många bra företag. Och en fråga som kommer in i det här är ju att det är viktigt nu, det ser ju på aktiemarknaden nu, att placera företag som en bra exponering mot växande regioner. Det är A i det här läget som vi är i nu. Så de företagen får också en bra värdering och en bra förutsättningar att stiga i värde. Mm. Så att kombinationen av bra regioner och bra valutaexponering är ganska viktig då. Mm. Men då kommer du in på det här som är lite temat i din rapport som jag pratade om förut. Att det viktigaste för en förvaltare idag är att ha skuldsättning i fokus. Ja, det är en viktig fråga. Absolut, det är det. Och vad vi skriver en del om det är att en, en traditionell diversifiering med aktiemarknaden har på alla länder egentligen och på så sätt få en bra riskspridning. Men det har ju över tiden nu allt fler länder kommit att samvariera ganska mycket. De går hugget lika på, på börserna, eller börserna går hugget lika. Men sen är ju också den, den buketten av länder som man pratar om globalt USA, Storbritannien, Japan, Europa, det emerging markets, är ju till rätt många fall hyggligt skuldsatta nu också. Med stora stora svaga statsfinanser och så vidare. Så i många av de här länderna kan ju under resans gång så valuta och stabilitetsfrågan dyka upp. Så därför tycker vi att man ska tänka ganska väl på skuldsättningsproblematiken om man placera pengar. Hur ska man tänka? Försöka undvika den. i görligaste mån naturligtvis och också vara öppen för andra investeringar egentligen. För att, att bara lika globalt i aktiemarknaden är ett sätt att sprida risker. Man kan också det andra tillgångslagarna, typer av placeringar, andra värdepapper och så vidare, obligationsmarknader och så vidare. Det finns mycket att göra som man kan göra istället. men Sammantaget så säger du att man måste, man måste verkligen tänka om när det gäller synen på risk. Ja, man ska ta in skuldsättningen mer. Mm. Diversifiering räcker inte som, som, som enda parameter. Skuldsättningen kommer att vara viktig- men det är skillnad på skuld och skuld och risk och risk också. Man kan ju ha en, en skuld som då kan även vara en statsskuld men man använder det för att utveckla en infrastruktur. Man får det, det som en investering som blir lönsam på längre sikt så att det är inte bara skuld som skuld det är skuld för konsumtion det kan vara då illa men inte annars. Va? Risk och risk men det är också risk kan ibland vara förknippat med chans. Det är ju jargongen i alla fall. Va? Så att man, har man det, risk i ett företag som har goda... Eventuella framtidsförutsättningar kan ju då vara en väldigt bra risk att ta. Så att man måste ju värdera risk på olika sätt ibland. Absolut, absolut. Och därför måste man vara noga i analysen av varför det ser ut som det gör- och vad man har pengar till och så vidare. Det gäller företag jättemycket. Eh, vad använder man en belåning till en upplåning till mm. och så vidare. Och det, det är som du säger, det skapar möjligheter också. Men det där kan ni? Ja, det är vårt jobb. Mm. Så det börjar vi komma <laughs> Alltså, jag får bryta in där. Jag delar egentligen inte riktigt den analysen. Eller, det är klart att skulder och sånt har betydelse men det har vi levat med i alla år så är det något för våra Argentina som hade för mycket skulder. och Det där brukar lösas utan jag ser mer alltså av politiska risker. Jag tror att de här riskerna i Grekland och Portugal och Spanien det är sammantaget rätt marginella företeelser i Spanien är det kanske inte ens något stort problem utan... men däremot så har du världens mest folkrika nation med 1,3 miljarder människor som har ett politiskt system som innebär att man förtrycker andra och det där brukar alltid sluta med att folk gör uppror, vi ser det nu i Thailand att det finns social oro som är betydligt mer riskabel för världsekonomin än vad Grekland är till exempel. Och det är inte bara att vi har ett politiskt problem i Kina- och delvis också i Ryssland som, som kommer. Man kan vara ganska säker på att det kommer kriser där- så småningom när folk inte accepterar att det är som det är längre. Men dessutom så har det alltså ekonomiska och företagsekonomiska risker. Du har en hemmamarknad i Kina som är på 1,3 miljarder. Där kommer att byggas upp bolag efter bolag som på område efter område kommer att börja konkurrera med oss och med betydligt lägre lönekostnader och så vidare här finns ju jättelika risker för den svenska ekonomin medans däremot Grekland och Spanien och det här det är nog ändå rätt överkomligt och marginellt men det här hur man ser på ett lands en stats finansers att det inbegriper väl både så att säga, det säga det vill säga i det här fallet om vi pratar om skulder och den politiska risken i analysen Hans ja det gör det Absolut, det, det är det med skuldsättning av länder och burtunderskott och statsskulder det är ett ganska intressant område för att vi är sällan testat att det går så långt som man gör det i många länder, vi är uppe på 200% i Japan eh, och tumregeln är att om man ett burtunderskott på någonstans runt 90% av BNP så äter man upp tillväxt eh, och det är det man gärna vill undvika mm. och en, en, en kvot någonstans på 30 säger IMF är en bra nivå att ligga på eh, så att det är lite experiment med tillväxt som man håller på med nu kan man säga och det kommer hemma efterfrågan och så vidare det, det blir nog så samtidigt som övriga världen eller merger market kinas växer väldigt bra så det mm. finns en blandning som, som vi har varit inne på här men det, är, det har en hyglig uppfattning om det men politiska risken är helt central och det kan man ju fundera på hur speciellt Europa... i tillväxtländerna menar du då, eller ja det finns väl även ser... i industriländerna det kan säga i Europa det står ju fritt att fundera på det så att säga. Vad som händer om man euro när man släpper djur och när man tappar det samarbetet. Vad som innebär med eh, politiska löften som utfärdar och så vidare. Men vi någonstans botemedel mot sådana här situationer som vi inne är inne i nu, de skuldsatta länderna, det är ju att sänka valutan åka och skrama åt ekonomin på något sätt och sänka på balanser och så vidare. Och tillväxt-stimulerande åtgärder. Och någonstans så drabbar ju det människor på något vis. och det är det en del länder klarar det, andra klarar det inte. En del politiker vill göra det, andra vill inte. Eh, och det kommer vi att eh, ha omkring oss närmaste 4-5 åren. Men ser du en risk för en snöbollseffekt, en lavineffekt, om statsskulden, offentliga skulden blir allt för stor så säger du kring 100% att ni också då utvecklas av egen kraft. Man hinner inte så här, amortera av den eller liksom ens klara räntebördan. Att det slår hårdare än vad man då har tillväxt i ekonomin. Alltså det är tillväxten är lägre än vad skuldtillväxten och då sitter man sig i en fälla. Det finns en kvot där som är ganska pressande om man inte får den rätt, precis som du säger. Eh, USA kommer ju att öka på sina skulder löpande fastän man begränsar på nu under de närmaste åren, till exempel. Eh, så det, det, det, den faran finns ju och skuldsanering i sig ger ju en recession, i alla en tillväxtbroms tillväxten behövs för skattebetalning för skulderna och så vidare. Det är moment 22 nästan. Men tar man USA då så har man ju där just en jätteskuld också men ingen oro bland investerare. Det är ju så att man eh, tror på en tillväxt man ser hur valutan stärks. Det är inget så eh, problemtyngt land sova i investerarperspektiv just nu. Ja, USA har ju varit en lång tid och det har ju varit en bra idé så att säga att ligga i USA och ligga i, i, i dollar relativt i Euro och Europa till exempel under ganska lång tid nu. Eh, och USA har ju en bra historik av att klara av budgetsaneringar och klara av att svänga ekonomin, en bra dynamik i ekonomin. Eh, och idag är man ju så att säga långsamt på väg i en återhämtning. Det är det som Sverige var på 90-talet. Man tuggar sig igenom ekonomin på något sätt och sysselsättningen börjar öka sakta, sakta, sakta. Så där känner man nog ett visst hopp för att det ska kunna fungera i alla fall. Men för att tala i risktermer, är det låg risk eller hög risk att investera i USA? Man får nog säga att det är medelrisk då. <laughs> Tillbaka till perspektivet. Det låter lite grann på er som att en, den här placeringskartan måste ritas om. Har jag uppfattat det rätt? Ja, vi kan tycka att det är ganska bra idé att, att titta ganska mycket på de regioner och de valutor som har stöd av stark tillväxt. Mm. För att på kommer det och då pratar sig. vi tillväxtekonomi. Vi pratar Kina, Indien och Brasilien och Ryssland, ja. eller? Ja, mm. mm. till stor del. Och också om man går på svenska börsen och går på bolag som har exponering mot de regionerna. Ja, jag tycker det är en väldigt klok idé. Är Din karta ritas också Nej, den är alltså rätt stationär på det sättet jag tycker det är man svensk ska man ha en stor andel av sina pengar i svenska eh, värdepapper och då tänker jag i första hand aktier men även i, i, i statspapper och företagsobligationer Men alltså svenska företag som Sandik eh, Atlas Copco ja, till och med henne som Maurice de är otroligt skickliga på att sälja och de säljer i alla de här länderna mm. som växer snabbast på det sättet så får du spridning på dina valutasatsningar och på dina geografiska satsningar. Och jag tycker helt enkelt att det är ett svårslaget alternativ. Och de som funderar på att köpa statsväxlar eller obligationer i de här exotiska länderna eller överhuvudtaget, de, de kommer att få det jobbigt tror jag. Är läget mer svårbedömt idag två år efter finanskrisen? Det finns en placensfilosofisk fråga för läget känns alltid svårbedömt okay. och det är alltid yeah. lätt att förklara efteråt. Mm. så det finns en liten motsage mycket där. av det här har vi sett tidigare men så kommer det in ett askmål från Island och strökar till då och så plötsligt har man en riskkarta som är på en helt annan nivå och som man inte lägger in i sina modeller och kalkyler och så vidare så att jag skulle säga det är alltid hög risk på den här typen av marknader och riskerna varierar lite grann från stora, man ser ju att små saker kan ju plötsligt bli jättestora precis tvärtom och jag tror att det är för stor sak av Gre Grekland just nu och kanske skulle koncentrera oss mer på vad som hände och händer i Kina och i andra länder Där eh, är det tillväxt och eh, där har man inte några stora statsskulder men vad har man istället av politisk risk? Björn var inne på det tidigare, jag skulle höra vad han säger om det Ja, Det är ju som det är så att säga. Det vet ju alla hur Kinas statsskick fungerar. Men hur ser det ut i huvudet på en investerare då när man ska sitta och bedöma det där? Det är ju en, det är en väldigt svår fråga alltså för att på något sätt så, de har ju lyckats balansera tillväxt och den politiska situationen hur de gör är upp till var och en att bedöma men på något vis så får de ekonomin att växa fort, de styr ekonomin väldigt noga. Hur de lyckas med det är vidunderligt, för det ska ju inte planekonomin klara av. Men de blandar väl någon sorts lokalkapitalism och planekonomi samtidigt e och får då rotera, så att säga. E och så länge de är stabila i tillväxtekon, får kommer, ha, folk kommer ha förtroende, skulle jag tro. som placerar marknad, så att säga. Mm. Nya tider, ny syn på risk har vi pratat om. Vad är slutsatsen, Björn? Det är alltid riskabelt, men det är inte mer riskabelt nu än vad det var tidigare. Vad är passé? Vad är framtiden, Hans? Vad som är passé är att, att ta, ta aktiemarknaden allt för mycket för given, tror jag. Jag tror att man, man ska vara noga med analysen av det man köper. Man ska vara öppen för nya marknader, nya typer av placeringar. Och inte titta för mycket på regioner? Nej, det är inte standardlösningen längre. Christer? Ja, så alltså risk man pratar om, det, det ser man alltid i backspegeln egentligen. Då kan man säga att den var för hög eller den var för låg eller var lagom. Så att nu har vi sett då för höga risker inom banksektorn, fastigheter och nu har då offentliga skulder i länder som har varit för höga risker. Som man då har hanterat och inte varit medveten om och man kommer att upptäcka i efterhand de nya riskerna som ligger framför oss. Det är svårt att titta dem i förväg. Tack så mycket alla tre för att ni var med i Ekonomi Ekot lördag.